Arcom nézte. Kezemet a lábak közé csúsztattam, lehúnytam a szemem. Nem éreztem, hogy három perc, harminc perc, vagy mennyi idő telt el. Álom és éberlét között hányódva nem volt erőm felülemelkedni a részek bódulaton annyira sem, hogy kinyissam a szemem. Az összefolytés értelmezhetetlen képek között mindegyiknél élesebben jelent meg.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 Ehhez a helyzethez vonzódtam erősen. Kérdezhetnéd, akartam-e bele végig aludni az éjszakát?